Puncte de reflecție Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni Suntem la 9 și un sfert Vă salută din fața microfonului Vitalie Enache Precum v-am promis în această ediție matinală radio Invitatorul ediției de azi este Domnul Andrei Năstase, liderul partidului Da. Vă salut, domnule Năstase, bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Vrem să veniți cu câteva aprecieri despre situația post-electorală, discutăm în ultimele cât trei săptămâni de după alegerile prezidențiale din 13 noiembrie, mai vorbim despre situația post-electorală în condițiile în care Curtea Constituțională încă nu și-a spus verdictul în prevința rezultatului final. Și am să vă rog să ne vorbiți și în calitate de jurist și în calitate de politician cu privire la modul în care sunt examinate contestațiile în instanțele de judecată care rând pe rând își declină competențele în favoarea Curții Constituționale. Iar noi știm că cel puțin din declarația ce rezultă făcută de Alexandru Tenasă șeful Curții Constituționale, tocmai instanțele Uh, judecătorești de drept comun ar trebui să soluționeze uh, cazul acestor fraude să amintim că atât uh, contracandidata lui Gordodon Maya Sandu cât și cetățeni din diasporă contestă modul în care s-au derulat uh, alegerile cei din diasporă spun că nu au putut vota pentru că nu le-au ajuns buletine de vot Maia Sandu Contestă la rândul său Faptul că au fost fraude masive Inclusiv prin aducerea cetățenilor Din regiunea transnistreană Organizat la, la vot Acum normal că lumea se întreabă Mai sunt șanse să fie reluat Repetat cel de-al doilea Tortescrutin de sau în general alegerile Prezidențiale un lucru cred că sunt tot mai clare și mai clare, cred că nu este obligatoriu să fii om politic sau să fii jurist ca să-ți dai seama că trăiești într-un stat capturat, într-un stat captiv, cu instituții subordonate politic și nu doar politic, subordonate unei singure persoane și acest lucru se vede tot mai mult și mai mult și acest scrutin din 30 octombrie și turul 2 din 13 noiembrie a demonstrat fără dreptăgadă că statul nostru este unul capturat, că toate instituții Acționează la comandă, concertat. Ce ar fi de spus? Nici măcar nu era nevoie ca președintele curții constituționale să spună ceva. Este Constituția care stabilește foarte clar că în alta curte va examina și va decide cu privire la alegerile prezidențiale, doar după ce vor fi examinate toate contestațiile în instanțele de drept comun. Nici nu este obligatoriu să vină niște funcționari publici sau, sau niște judecători ca să vorbească despre acest lucru. Asta trebuia să se întâmple. Numai că, atâta timp cât instituțiile rămân în mâna unui individ și le, le trage de desfori. Desfori, așa cum, cum consideră dânsul. E, sigur că se creează acest cerc vicios și nici măcar nu trebuie să, să fii matematician sau să te pricepi la geometrie, să vezi că este practic, este imposibil să ieși din acest cerc vicios dacă nu ai măcar una dintre instituții în libertate. Noi ne-am propus în scrutinul prezidențial platforma pe care o reprezint oamenii care au ieșit în stradă și au propus ca prin acest timp prezidențial să scoatem măcar o instituție din captivitate. s a depus eforturi, s-au depus eforturi uriașe. am conjugat eforturile cu, cu toate forțele sănătoase, zic eu, din societate, democratice, pro-europene, anti -oligarhice. am făcut tot ce ne-a în puter, dar iată că regimul s-a dovedit a fi unul foarte și foarte puternic, am reușit un rezultat foarte, foarte bun, zic eu, nesperat de o mare majoritate dintre, dintre noi, dar nu a fost suficient. Regimul și-a pus în aplicare toate mijloacele, toate mijloacele, nu mă refer la cele legale, la cele ortodoxe. Așa a pus în practic mijloace neortodoxe, s-a mituit, s-a recurs la uh, turismul electoral, s-a recurs la, la aducerea așa cum menționați și dumneavoastră, la aducerea oamenilor în, uh, în mărfare. Eu am fost la Varnița și am văzut cu ochii mei cum oamenii veneau în acele autobuse, o bună parte dintre ei nici nu știau la ce vin, altă parte știau doar că au luat 30 de ruble e, transnistrene e, ca să-și dea votul. Acum, post electoral, ce ar fi de spus? Sigur că... Da, Vreau să vă întreb, domnule Năstase, dacă haideți să presupunem că am avea o curte constituțională cu adevărat independentă, cum ar trebui să procedeze în condițiile în care, spuneam, instanțele de drept comun, și cam declină competența uh, și nu se sizează fraude? De fapt, curtea constituțională nu va avea obiectul examinării uh, respectivelor fraude? Nu, nu, nici chiar așa. Curtea constituțională este în drept, în momentul de față, să constate că pădurea este uh, putredă, sau uh, pentru că asta trebuie să fac o curte constituțională, așa cum o face și Curtea Europeană a Dreptului omului, Ea nu privește uh, copacii sau anumite cioturi din acea pădure, el privește în mod uh, în ansamblu sau global lucrurile și dacă ne uităm. Cu ochiul liber s-a văzut, aceste alegeri au fost fraudate. Dacă nu era frauda masivă, dacă nu era linșajul mediatic admis de instituțiile statului, și mă refer aici la Consiliul Coordonatorului Audiovizual, în primul rând, și la alte instituții, care, Procuratura, Ministerul de Interi, care ar, trebui să, ar fi trebuit să intervină imediat ce se producea acest linșaj, ce se producea această dezinformare e, toxică sau intoxicare a societății noastre cu tot felul de ineptiei legate de venirea sirienilor, de. Da. Interzicerea bisericilor din bisericii sau din interzicerea icoanelor în școli și așa mai departe. Dacă am fi avut cu adevărat un stat normal, aceste instituții ar fi reacționat, iar Curtea Constituțională are în momentul de față toate, absolut toate elementele pentru a declara aceste alegeri sau rezultatele acestor alegeri a nu confirmat rezultatele acestor alegeri. S-a văzut foarte bine, cu ochiul liber, nu trebuie să fii specialist, nu trebuie să ai aparate speciale ca să măsori ce a făcut holdingul lui Plahotniuc, care acoperă peste 85-80-85% din, din spațiul mediatic, cum Plahotniuc l-a sprijinit pe Dodon, cum instituțiile statului care în mod normal ar fi trebuit să să rămână la nivelul sau la statutul lor de arbitru în această competiție, au trecut de partea lui Dodon. Au trecut în mod deschis, fără niciun fel de, de reținere de partea unui dintre, dintre concurenți. Să vreau să vă întreb, cum apreciați atunci și uh, Rezultatul pe care ne dau instituțiile internaționale care au monitorizat scrutinul prezidențial și care au spus că în mare parte alegerile s-au desfășurat corect cu anumite abateri. Cu tot respectul față de toate instituțiile internaționale și chiar față de instituțiile specializate, refer la cele non-guvernamentale din, din țara noastră, sunt lucruri pe care... Aceștia nu le pot vedea, nu le pot urmări, să ne înțelegem foarte clar. O să ce eu, bună a monitorizat campania electorală și nu cea preelectorală. Dacă s-ar fi mers acolo și eu, toate demersurile pe care le-am făcut către Institutul Internațional a fost vechezi asupra bunei desfășurări a alegerilor mult înainte decât producerea lor, ziua alegerilor. Sunt multe elemente care, care au rămas pe din afară. Sigur că ceea ce s-a văzut numărătoarea dată la televizor venirea online a informației și mai departe, aparent, aparent te poate duce la ideea că totul a fost foarte, foarte bine. Eu am fost, am văzut am fost martur cu ochii mei la fraudă eu am fost în Varniță, eu am văzut cum instituțiile moldovenești, instituțiile statului și mă refer la Ministerul de Interne la SIS, au fost complice organizatorilor autobuselor aduse uh, din, uh, din Transnistria. Deci lucrurile astea s-au văzut. Este mai greu să-l vadă un om care stă cu penița și să se uite la televizor, să vadă dacă s-a procedat corect sau nu s-a procedat corect. Pe de altă parte, trebuie să, să recunoaștem și noi, cei care am participat la acest scrutin, am fost uh, prea puțin pregătiți nu, am, nu, nu, am, nu că n-am tratat cu seriozitate lucrurile, dar am avut și din cei care au promis Marea și Sarea și n-au făcut nimic în campanie. Nu peste tot am avut observatori. Dacă noi nu am fost în stare să avem observatori prin toate, la toate secțiile electorale, vă dați seama că cei de la OSCE cu 100 sau câte, câte, câte și persoane mai puțin, și mai puțin au fost. Le-a fost foarte complicat să, să constate Frauda, Or, cel care vine să fure nu fură la suprafață ca să fie văzut, ca să fie auzit, ca să fie uh, trecut într-un raport acolo. Uh, uh, alegerile au fost fraudate, este foarte și foarte clar. Asta nu înseamnă că o bună parte din societatea noastră uh, nu votează așa cum votează. Nu votează pe Dodon și nu votează așa cum îi spune la televizor. Eu personal am trecut printr-un linșaj mediatic fără precedent. Am fost linșat și de cei care se considerau pro să spun așa, sau bine orientați pro-europeni și de ceilalți. Pentru că Așa s-a considerat. Astăzi, foarte mulți jurnaliști, dacă poți să le spun jurnaliști, deși e prea mult să le spui asemenea, la asemenea oameni jurnaliști, se vând pentru 1.200 de lei. Să nu credeți că se vând pentru euro, nu. Se vând pentru 1.200 de lei și pentru ei e mai important 1.200 de lei decât adevărul și satisfacția că ai făcut un bine țării. Iată, cam așa Am lucrul. pomenit, domnule Nastase într-o situație, dacă ne aducem aminte, că până la 2009 nu prea aveam presă în genere acum cantitatea a bătut calitatea pentru că dacă era puțină ori era proguvernamental antiguvernamental era foarte puțină dar era mai de calitate acum situația s-a cam inversat avem multă cantitate deci vin ziariști chiar de pe băncile liceelor sau universităților dacă care nu sunt inițiați tocmai în domeniu și își caută și, caute și un job și nu le mai pasă Nici măcar de, de calitatea jurnalismului. Asta e o problemă. Zic de multă cantitate. Avem multe holdinguri. au unde merge pentru câteva mii de lei, cum spuneți dumneavoastră. Nu avem. Nu avem. Dacă am fi avut multe holdinguri, uri mai ar fi fost cum ar fi fost. Ar fi fost o competiție. Așa, e, avem, Problema cu concentrarea. holding, se știe foarte bine, este holding lui Plahotniuc. Acum încearcă pentru o înțelegere dintre Plahotniuc și Dodon să încearcă uh, polarizarea cât se poate de mult și a presei și asta se face în interesul iarăși personal al lui Placotiu, pentru că dânsul are nevoie de polarizare, de desfacere de dezbinare a societății și o poți, dezba, poți dezbina dacă ai și niște holding-uri media Uh, grav este nu că vin de pe bănci de școli, pentru că așa, toți au început așa. Și dumneavoastră, la fel, de pe bănci de școli ați venit Normal. probabil în jurnalistică, dar uh, grav este că uh, niște oameni bine pregătiți până la urmă, pentru că experiența, anii de jurnalism, oricum lasă, lasă ceva acolo. Iată, acești oameni se vând pentru două parale. Dar amintiți-vă de bogatul, dar amintiți-vă de negru, dar amintiți-vă de alții care și-au. Uh, au făcut ceea ce au făcut, au slujit Bapii Roșca, Bapii Lucinschi, pe, pe cine au putut ei, au slujit ca acum să slujească unul mai, mai tare, altul mai puțin pe, pe Plahotniuc. Aici este grav, oamenii se vând, se vând pe două parale și asta este ceea ce ne ține o statici și o să ne mai țină, probabil încă 25 de ani. Pe de parte, frufuie niște deziderate sau niște idealuri frumoase ale unei bune părți a populației noastre pe de altă parte se vând pentru două, pentru două parale. Aici e, e, e mare noastră dramă. Probabil trebuie să ne ducem iarăși la Cantemir să, să mai citim o dată și să tragem niște învățăminte de acolo. Ca să deschid aici o paranteză, voi aminti că aliatul dumneavoastră, pot să spun, în alegerile prezidențiale a Maia Sandu declarat pe Facebook că acum trebuie scos de sub control politic Consiliul coordonator al audiovizualului. Altfel zis, înțeleg că să nu mai fie votat de Parlament ar fi normal să avem asociații de presă importante și care și-au demonstrat deja calitatea, care probabil ar, ar putea să uh, existe și a, iată, există un Consiliu de presă, cum e cel al procurorilor care propune, spre exemplu, astăzi șeful statului. De ce nu am face în cazul, bine, nu zic că acolo e totul extraordinar și pe departe nu e așa, dar zic că în cazul presei ar putea un Consiliu de Presă cu jurnaliști notori să numească membrii Consiliului coordonator al audiovizualului, care știm cum acordă frecvențe naționale întâi de toate pălțite pe bani publici. Platforma de Militate și Adevăr și personal am militat în permanență pentru scoaterea de sub politic sau din, de sub controlul politic a instituțiilor și mai ales a instituției media și a cele electorale. ce au Comisia Electorală Centrală, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie lăsate în custodie, dacă pot spune așa, societății civile. Societatea civilă profesionistă, cea care se ocupă pe de o parte de media, pe de altă parte de procesul electoral și cred că am obținut niște rezultate extraordinare. Nu am avea fraudă peste fraudă, nu am avea linșaj peste linșaj, nu am avea dezinformare ci mai multă informare și am avea niște alegeri corecte de fiecare dată. Vorbiți despre apelul doamnei Sandu, mă bucur foarte mult că în ultima perioadă de timp vorbim aceeași limbă, vorbim cu aceleași intenții, cu aceleași deziderate. Repet, platforma demnitate și Adevăr încă în. în, în 14 octombrie, dacă vă amintiți, a emis un comunicat, urmare a acelei decizii de a mă retrage în favoarea favoare. doamnei Maia Sandu și am, am trasat atunci trei obiective de interes național, de interes de țară, era vorba despre... Um, aducerea pensiei minime la minimul de existență pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în țară este un genocid, pur și simplu este un genocid oamenii noștri au pensii mult mai mici decât minimul de existență de senat de guvernare o a doua chestiune foarte importantă pe care am spus că vom, vom insista este neadmiterea ca miliardele furate de la cetățeni să fie aduse înapoi în visteria statului tot de la cetățeni și un al treilea obiectiv foarte important zic eu, este crearea unui fond al presei libere, unui fond al libertății de exprimare și de informare. Dacă nu vom avea un asemenea fond constituit din contribuțiile oamenilor noștri, fie că sunt din interior, deși sunt foarte speriați, oamenii nu vor să cotizeze, nu vor să doneze, pentru că le este frică că va fi găsit de, de guvernare și va fi persecutat. Acest fond trebuie să fie constituit și din contribuțiile oamenilor noștri din diasporă. Se știe foarte bine, din străinătate nu se pot finanța partide politice, dar iată, noi nu avem nevoie de finanțare, dacă noi am avea libertate în țara noastră, libertate de informare, libertate de de exprimare, credeți-ne că ne-ar fi mult mai ușor. Și de ce nu? Prin contribuțiile instituțiilor internaționale. Un asemenea fond pe care m-am inspirat în această idee din discuțiile mele cu Vitautas Slansbergis din, din Lituania și din, de, din discuțiile cu Legbalesa din Polonia. Iată, un asemenea fond, de un asemenea fond avem nevoie în timpurile pe care le trăim, pentru că altfel o să ne pomenim în fiecare zi, o să aflăm, dacă nu vin sirieni o să vină iranieni, dacă nu o să, să vină altcineva, neapărat o să vină cineva și o să ne spere, sperietori din cele cu, cu sirieni și nu numai cu sirieni, că nu vreau să le trec aici, că aș intoxica spațiul pur și simplu, ce s-a făcut în campanie electorală este sub orice critică, o să mai fie, azi dimineața mi-am pus și eu o întrebare, Domne, ce -ar fi ce s-ar fi ce s-ar mai fi inventat împotriva mea? Să știe foarte bine, s-a vorbit atâta, de atâtea ori despre dependența mea de anumiți facturi, la început de anumiți oameni de afaceri și apoi de, de Berlin și apoi de Statele Unite. Până la urmă a fost și mâna Moscovei, inclusiv de prin studiouri de televiziune și radio aparent sau pretins pro-europene. Iată că s-au înșelat toți sau i-am cam dezamăgit pe toți, n-am fost nici una, nici alta. Suntem complet S-a atins acest subiect, vreau să vă întreb, domnule Stase, chiar cum le răspundeți acelor critici pe care i-ați avut la un moment dat? Și care nu încă. erau, da, sigur, și au considerat că a fost un pas greșit atunci când v-ați asociat, asociat în timpul protestelor cu președintele ales, Igor Dodon, zic unii că asta ar fi diminuat cumva din temperatura protestelor dacă pot să mă exprim Cât Că ți pare de fals, sau că ți poate de fals, să nu, să nu uităm că nu m-am asociat niciodată, nici cu, un, nici cu un partener, iată doar în campania electorală sau prezidențială am susținut-o pe am Sandu, fără niciun fel de acord, fără niciun fel de asociere, nu am, stat, nu am scris un acord sau... Numai o secundă da. să se Iar cât privește protestele, protestul trebuia orientat în direcția potrivită. Acea direcție este anticorupție, da? este necesitatea unor reforme serioase palpabile în Republica Moldova, crearea locurilor de muncă, eradicarea sărăciei, interzicerea iată, acestui linșaj mediatic care se producea. Cum îl poți rezolva? Prin consolidarea societății. Ceea ce am vrut personal și platforma de unitate și adevăr pe care o reprezint a fost consolidarea întregii societăți în lupta noastră cu răul, cu această guvernare care ne bat de atâta timp. Faptul că un anumit segment al populației și-a găsit drept stegar pe Igor Dodon, nu-l decid sau nu e, determin eu. Ceea ce a fost frumos și a fost recunoscut de marele cancelare este faptul că o, o societate întreagă s-a deșteptat și a protestat împotriva corupției, împotriva sărăciei, împotriva fără de regii. Iată, asta pot să spun. Am fost în străinătate, am fost în diaspora noastră. Nimeni nu ne-a reproșat acest lucru. Au reproșat, așa cum spuneți dumneavoastră, criticii, mei care nu pot depăși o stare de lucruri. Ei sunt uh, uh, Bun, poate unii s-au uitat, au încercat să privească obiectiv acest, acele evenimente, Fapt pentru care vreau să vă întreb, poate o dată în plus, dacă la alegerile prezidențiale și în genere în alegerile parlamentare din Republica Moldova în continuare să dă un vot geopolitic mai mult decât un vot prosocial. Iată de asta ar, ar trebui să scape Republica Moldova. Atâta timp cât vom gândi nici măcar geopolitic. Spunea domnul Oazan Antoi, geopolitică sunt buni să facă Statele Unite și și Rusia. Noi trebuie să ne ocupăm de politicile noastre interne. Dar, să spum, ne ocupăm... Vreau să vă întreb, cum vă recunoașteți că omul azi votează geopolitic în mare parte în văzut Moldova. această polarizare, S-a văzut această polarizare și în cadrul scurtinului prezidențial. mai de asta zic că cei dar... care privesc obiectiv încearcă să privească obiectiv cel puțin Partida... ziceau că lumea va privi pur și simplu și uite, privind toată situația politică din Republica Moldova în plan geopolitic nu v-au asocia bine atunci la cele proteste. Este... Chiar dacă ați avut un mesaj anti-oligarhic, cum spuneați. Uh, domnul Nac, eu vreau să vă spun. De strategia un, dumneavoastră de astăzi. Un data. rezultat mai bun decât cel pe care l-am obținut în alegerile prezidențiale, Partidă Națională, Partida Pro-Europeană, nu l-a avut niciodată. Sunteți de acord? Niciodată nu a avut un asemenea rezultat. Iată... Asta fără mine... fraudă. Da, sigur, dar și cu fraude. Nu am luat niciodată atât de mult o singură, o, în jurul unui, unui singur candidat. De fraude zic că ar fi două, trei, patru votul fraude. mai mare, poate, dacă cu siguranță, Cu siguranță, dacă nu ar fi fost fraudă, astăzi Maia Sandu era președintele Republicii Moldova, fără niciun fel, fel de echivoc. Eu vorbesc despre altceva, despre responsabilitatea unor oameni politici. Pentru că la noi toată lumea se numește politicien. Eu vreau să fiu un politic. Eu vreau să trecem peste niște lucruri care ne dezbină. Eu vreau să ajungem iată rezultatul din prezidențiale mi demonstrează că se poate să ajungem ca prin calitate prin mesajul nostru de consolidare și nu de polarizare a societății, nu de dezbinare. Pentru că atunci când se duc oamenii noștri la o nuntă stă alături și cu un rus și cu un ucrainean ceea ce, ce da, și, și un pahar de că îl iau împreună și o gură de pâine. Dar iată, când se ajunge politică, neapărat trebuie să există polarizare. Haideți să vedem ce e ce ne unește. Ne unește acest pământ, ne unește această populație, Hai să vedem ca să trăim și noi odată și odată bine, să avem locuri de muncă, să nu se ducă copiii noștri, să nu se ducă prin, prin străinătate, iar părinții să, să sufere aici acasă în singurătate. Haideți de asta să ne preocupăm. Asta. Uh, și mă bucur din, din, din, nu știu, enorm mă bucur că în această campanie electorală am avut împreună cu Maia Sandu o campanie um, cât, se, cât se poate de orientată împotriva corupției, împotriva sărăciei, pro locuri de muncă și pro bunăstare și capitolul geopolitic a fost lăsat a fost lăsat, cum să spun eu, în, în minoritate sau nu știu, uh -huh. cât se poate de puțin a fost invocat. Iată, asta este și reușita noastră, Iată, de aici vine și rezultatul de 48% și acest lucru l-au recunoscut, recunoscut oamenii mari. Iar pigmei, piticii, sigur că o să stea în undeva. Dinsul n-a fost niciodată. Iată, eu nu vreau să... Sunt și oameni care se înșală sau sunt și oameni rătăciți, dar există și o categorie din oameni răutăcioși, care n-au fost niciodată la protest, iar protestul nostru a fost unul de care? Anticorupție, antisărăcie. Niciodată n-a fost la protest, dar a stat pe tușă și a criticat. Și un lucru cu care trebuie să cădeți de acord. Niciodată regimul nu s-a temut mai mult decât în ianuarie 2016, atunci când Piața Mare a Naționale era plină de români de găgăuzi, de ucraineni, de ruși, toată lumea a venit în Piața Mare Adunării Naționale. Nu acolo în fața Parlamentului Sătea Dodonș cu usată, nu-i așa? Dar în Piața Marea Adunării Naționale, acolo unde era platforma, da, care și-a propus încă din februarie 2015 și-a propus să Consolidează societatea în jurul unei idei de scoatere a statului din captivitate și punerea țării pe făgașul normalității. Doar un moment mai insist la aceeași întrebare dați-mi voie, domnule Năstase. Spuneați de o relație aparte pe care ar avea o coordonatorul ex executiv Vlad Plahotniuc după cum își spune, cu Igor Dodon, care, spuneam la cele proteste, am mers tot cu mesajul ăsta anti Spuneați, stegarul, garul, cum l-ați numit, al unei pături a societății. Dumneavoastră atunci știați despre această relație dintre Placotniuc și Dodon atunci când Dodon tot mergea împotriva oligarhilor. Dintotdeauna să știu despre relația dintre Plahotniuc și Dodon, și eu i-am invocat-o chiar acolo, alături. I Am spus că uh -huh. i vine timpul, dar o să-l întrebați. poate o să-l aveți odată în uh -huh. studio. o dată studio, să vină timpul când vei plăti împreună cu Plahotniuc pentru o hotelului codru. Deci, asta eu spuneați încă în timpul protestelor. Și înainte, și în timpul protestului, să-i spun și acum, o să le spun în permanență, uh -huh. pentru că pentru faptele făcute trebuie să răspundem. Să vină un procuror liber să-l verifice. Cum a dat el hotelul codului Plahotnic. Dar atunci nu de razbor ce aveam nevoie. Atunci era nevoie de consolidarea întregii societăți și atunci când ai un mare rău în față sigur trebuie să se societatea nu asta, nu trebuia să mă preocupe eu nu eram procuror ca să-l pun pe Igor Dodon la pușcărie dar ce să fac eu dacă Igor Dodon a ales pe data de 24 aprilie atunci când Platforma de Unitate și Adevăr a rămas în piață, a protestat în continuare a ales să ducă să facă floriile vă amintiți? Da. trădarea este în sângele oamenilor în, în nu asta ca să fie, clar. În finalul emisiunii am lăsat să vorbim puțin despre obiectivele politice pe care le aveți, dar acum vreau să ne referim la niște realități și vreau opinia dumneavoastră ce înseamnă Republica Moldova cu Igor Dodon președinte în relațiile cu Uniunea Europeană pe de o parte și în relațiile cu Federația Rusă pe de altă parte. Din punctul meu de vedere, și deja cred că tot mai multă lume observă acest lucru, a existat un târg între Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc. Târgul s-a dat pe, pe marginea postului cel mai important în acest stat, Procurorul General. Se vede cu ochiul liber că Dodon nu reacționează, așa cum ar fi trebuit să reacționeze atâta timp cât are, pretinde că are în spate și ceva de mii de cetățeni, ar fi trebuit să reacționeze foarte și foarte prompt la tentativa lui Plahotniuc de a-și menține procurorul pe care și-l vrea. Cum văd Republica Moldova în următorii ani? Sigur că cu un regim consolidat, cu un regim care are pe post de președinte în momentul de față un vasal depinde de, de Dodon dacă va face un efort să iasă din această captivitate a lui Plachotniuc sau nu va face, dacă va minima o luptă cu regim oligarchic sau chiar Va, va dori să, să lupte. Asta deja rămâne la discreția lui. Eu nu cred. Dar dacă mimează, credeți că pierde din imagine Partidul socialistilor până nu, la parlamentar? Nu, să știți că face parte din troc această mimare, pentru că Placotniuc va face tot posibilul să-l provage. Și ați văzut, primele declarații a lui, a lui Dodon legate de istoria românilor, legate de limba română, legate de lucruri sfinte pentru pentru uh, pentru este cetățeni responsabili pentru că, domnule, asta îi lași într-o parte. Nu te atingi de ele. Astea sunt eterne. Nu, nu te legi de ele. Iată, ce deci ar, trebui să, ar fi trebuit el să se lege era de ce se întâmplă cu pensiile noastre, cu pensiile cetățenilor noștri, ce se întâmplă cu locurile de muncă. Să vadă de ce din Republica Moldova nu mai pleacă doar 106 cetățeni, dar pleacă deja mult mai mulți. Mult mai mult decât pe ca în vară. Iată asta ar fi trebuit să fie preocupările lui de bază. Sunt trebuie sau să. Să pună problema miliardelor furate și a continuării furtului de miliarde. Să știți că Curtea de Conturi a stabilit foarte clar doar prin achizițiile publice se fură peste 6 miliarde de lei anual. Aceste 6 miliarde de lei ar ajunge pentru majorarea pensiilor. Nu se întreabă de asta Dodon. El se preocupă de geopolitică. Basul a legat de piatra lui Gimpu din așa o numește lumea piatra din piața mare a Noi Naționale naționale deci se leagă de niște lucruri care nu fac decât să dizbine societatea. În loc, dacă eu consider că este un președinte al întregului popor, trebuie să manifeste ca un președinte al întregului popor să se preocupe de preocupările de poporul, preocupări de, popor, de preocupările de cotidiene ale, ale cetățenilor noștri. Domnule să știm că de multe ori promisiunile au depășit competențele în campanie electorală. S-a spus despre mulți dintre candidații care au au fost prezenți în cursa și pentru primul tur la al alegerilor. Din acest punct de vedere, pentru că domnul Dodone cel care promite că va lupta pentru a deturna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Bine, spune una la un moment dat, alta o spune în altă parte. În genere, ce poate un președinte, chiar dacă e ales de popor în condițiile legii azi? Are suficiente pârghii pentru a demonstra că nu este parte a regimului. Deci poate să reprezinte că... vocea poporului într-un fel, să fie o tribună, haideți să unim. Da, la articolul 84, la 85 din Constituție sunt multe lucruri pe care ar putea să le pun în, în valoare, să le valorifice. Noi am avut uh, 4 ani de zile un președinte mut. Deci nu, nu trebuie să ne temem de federalizare, spre exemplu, în Federalizarea nu face uh, Dodon, o face populația Republicii Moldova pentru un referendum sau să face în Parlamentul Republicii Moldova dacă se modifică Constituție și așa mai departe. Dar am spus-o și cu altă ocazie, dacă Dodon, Plahotniuc, Șăvciuc își vor pune la cale cumva federalizarea sau vor atenta la statutul de stat unitar și indivizibil al Republicii Moldova, ne vom apăra Țara, exact cum a făcut-o eroiul noștri în, în 92, dacă va fi nevoie, exact cum a făcut-o ei. Numai că ne vom manifesta nu la Nistru, dar aici la GBC și la Nobel. Apropo, azi este uh, o sărbătoare pentru uh, batalionul Fulger sau înainte da, da. se chema cu destinație specială. Felicitări pe această cale dacă mă ascultă cineva pentru că ei au fost cei care au primii au pus, sau au jertfit în apărarea Republicii Moldova, dacă vă amintiți, în 92, printre primii care au murit era, a întâmplat tot în decembrie parcă 13 decembrie au murit primii noștri camarazi la, la Nistru. Și au fost cei mai activi, de fapt. Unii da, dintre cei că... mai activi. Domnule Năstase, vreau să ne spuneți câte ceva și despre ceea ce faceți în momentul de față din punct de vedere politic. Vă implicați în contestarea acestor alegeri și în ce măsură, întâi de toate? Echipa Sandu, echipa de juriste Maesandu, a, a pregătit toate, au pregătit toate documentele prezentate instituțiilor abilitate, vorbesc din instanțele de judecat, CEC. Noi am pus umărul cu ceea ce am putut, ne-am stat la dispoziția acestei echipi oricând, am acumulat și noi informațiile pe care le-am putut acumula. Acum, știți cum, ca să nu rămână copilul cu un bilicul netăiat, e bine să ocupe o singură echipă, așa este bine. și Eu sunt sigur că eu fac destul de calitativ, destul de profesionist, așa că nu este nu este de de mai multă implicare m-ați întrebat ceva mai înainte dacă mai există șanse ca acest scrutin să nu fie validat din punctul meu de vedere analizând toate declarațiile făcute de Plahotniuc, de finul Plahotniuc, CANDU de exponențe acestui regim criminal eu zic că se așteaptă doar epuizarea în instanțele de drept comun a tuturor contestațiilor și ați văzut circul în dosarul diaspora versus Comisia Electorală Centrală. Se așteaptă finalitatea Date acestor cauze în instanțele de drept comun și după asta Curtea Constituțională va valida aceste alegeri și se va baza și pe ceea ce spuneți dumneavoastră, și pe reacțiile instituților internaționale și pe reacțiile instanțelor de judecată. Unii a adică. că nu sunt prea vocali contestatarii acestor alegeri iată în această perioadă până se va ajunge uh, la Curtea Constituțională. Eu am mai pomenit cu invitații noștri în edițiile trecute se putea cere, spre exemplu, cel puțin renumărarea voturilor, motivând cu ce? Cu inversarea acelor rezultate care au ajuns altfel la Comisia Electorală Centrală decât au fost înregistrate la Consiliile Electorale de Circumscripție, și toate în favoarea unui anumit candidat. Nu s-a întâmplat să fie vreo, unul, vreo inversare în acest sens în favoarea mai ceea ce trezește suspiciuni, ce e normal ca. Vreau să... Și după aia, doar ce col a venit și ce a spus. Au fost unicele trei cazuri. Păi nu, nu ne poate garanta uh, acest lucru. Când n-au fost și altele. N-au fost și altele, da. sigur că noi am verificat. Eu am insistat într-o ședință comună a, celor două, a reprezentanților celor două partide pe renumărarea voturilor. Eu chiar consider că s-a fraudat masiv s-a fraudat masiv în Gagauzia. Vă auzi, apropo, ați văzut participarea la, da, am văzut și primul primul elemente, pe lângă, elementele odnarea. pe care le-ați enumerat dumneavoastră. Mai sunt și alte elemente care, pe mm. mine, ca și cetățean, ca și jurist, ca și un politic, mă, mă determina să solicit renumărarea voturilor. Din păcate, alta a fost uh, uh, decizia luată. Uh, sigur că s-ar fi putut Trebuie să înțelegem doar un lucru Că uh, dreptul la contestare În momentul de față potrivit legislație o, Au cetățenii și concurență electorală. Deci uh, Eu nu am fost un concurent da. electoral Și nu pot să, mă, să, mă, să semnez acte sau să solicit prea mult Cert, Trebuie să înțelegem Un lucru Orice am face în momentul de față uh, Și renumerarea dacă am face-o Probabil vom ajunge la Același rezultat pentru că s-a lăsat prea mult, este prea mult la dispoziția acestor criminali ca să năstuiască. Să, să, să vă spun o chestie. Cele trei cazuri pe care le-ați pomenit au fost făcute de rezervă. Dar pentru ca să asiguri ceva timp și rezultatul totuși să fie cel de care are nevoie regimul. Ori s-a văzut foarte și foarte clar. Regimul în acest scrutin a pus pe Igor Dodon în condițiile în care prin retragerea mea l-am scos din joc înainte de competiții pe, pe Marian Lupu. Trebuie să cunoașteți. În momentul în care e, am decis să mă retrag în favoarea mai Sandu, Marian Lupu a rămas cu 3,8% în sondajele făcute de Partidul Democrat. Iată ce l-a determinat Marian Lupu și în fond nu pe Marian Lupu, ci pe Vladimir Plahodniuc să-l scoată din cursă Uh, pentru că ar fi fost o mare, mare rușine ar fi... Nu numai asta Ar fi cumva delegitimizat fi... Actuala guvernare Pentru că PD pe se află cam în fruntea Majorității parlamentare nu Atunci când candidatul tău obține Doar uh, câteva voturi orice, Oricine își dă seama Că această guvernare nu e legitimă de fapt, nu e dorința societății. Așa cele din legitimat prin uh, susținerea lui Dodon și acum iată că -au, uh, au... Declarativ au... pentru susținerea unui candidat european au zis, dar în realitate uh, Domnule, dumneavoastră, resursele cea, dumneavoastră, ce ați văzut? Cine l-a susținut pe Dodon? Asta e o întrebare retorică. Dar nu este un loc retorică, este cu, cu răspuns foarte, foarte clar. Partidul Democrat uh, nu... Nu vorbesc acum de simpatizanți, nu vorbesc acum de membrii. Rătoric zic că răspunsul e clar. A Partidului Democrat. Nu, oamenii ăștia sunt, sunt o categorie foarte bună de oameni în, în cadrul Partidului Democrat care nu au nicio treabă cu gruparea criminală care s-a stabilit la centru. Vorbesc aici de Plahotniuc și toate cele sale. Dar, să știți, toate eforturile pe care le-a depus Plahotniuc, și mă refer aici, în, în principal, la cele mediatice, aduc în discuție aceeași problemă cu sirienii. Să nu credeți că ea a fost elaborată, această minciună n a fost elaborată cumva de către Dodon sau de către servicii speciale rusești. Nu, ea a fost elaborată la Nobel Club, Da, la, de plahotniuc. El a lansat-o și el a propagat-o, dacă vă amintiți, în tot holdingul de Mediatic. Iar asta, această minciună a prins cel mai bine. Sunt oameni în vârstă care erau dispuși să voteze cu Maia Sandu, dar când au auzit, au auzit această inepție, și mai departe n am mai avut nimic cine să o dezmintă. Și oricât ar fi dezmințit o jurnal TV sau ziarul de gază sau câteva portaluri care încă... Însă și uh, Angela Merkel. Da, nu a mai fost suficient. Deci, ea atât de mult a fost propagată această minciună că oamenii chiar au crezut-o. Dumnezeu însă, s-a apropo, să deschid o paranteză, că îmi scăpați, chiar am vrut să vă pun întrebarea asta. Nu credeți că legislația electorală și în genere legislația ar trebui schimbată în cazul în care un politician promovează o minciună și se demonstrează în cele din urmă că a fost o minciună. Acest lucru să fie penalizat, fost... să fie sancționată prin lege, asemenea atitudine. În toată lumea s-a spus minciuni, dar ele au fost sancționate de electorat pentru că în toată lumea există competiție la întreg, și în media, și în alte domenii există competiție, nu există monopolizare. Uitați-vă ce se întâmplă în Republica Moldova. 80% din spațiul mediatic este controlat sau este ocupat de holdingul lui Plachotniuc. Într-o asemenea situație este foarte greu să te dezmeticești. Și în Statele Unite, în campania electorală Hillary cu Trump, s-au spus foarte multe inepții se-au se recunoscut acest lucru. Lui Trump, da. Acum nu vreau să... Bine, da. Nu sunt uh, instituția care măsoară, nu sunt hmm. balanța și nici nu propun asta. Dar s-au spus foarte, foarte inipții, multe inepții. Dar au existat instituții care au reacționat. Au reacționat. Și acolo, dacă cunoașteți, și acolo presa este, nu partezană, dar are anumite hmm. simpatie. Exact. Unii sunt cu Hillary, alții sunt cu Trump, dar există competiție între uh, acea presă. Aici ce se întâmplă? 80% din presă este controlată de Placotniuc, toată publicitatea se duce la această presă, absolut în mare parte publicitatea se duce aici, instituțiile statului care trebuie să vegheze la buna desfășurare a activității mediatice ia partea holdingului. ați văzut cum a fost pus Jurnal TV împreună cu Publica TV a fost pe celăși cantar. Publica, prime Canal 2 Canal 3 Jurnal TV pentru faptul că a dat cu niște minute în plus 54% pare mi se față de 46%. sau ceva ce genul Mai ăsta. multe știri despre Maia Sandu decât despre Igor Dodon. Da? Iar, iar pentru ceilalți, aceiași sancțiuni se dă și celor care uh, au dezinformat, care au intoxicat pe oameni. mai domnule Năstase, vă spun ca e. Viarist, nu e, nu contează atât cât spui. Contează cum o faci, cum spui o să vorbești mai mult despre unul, dar să vorbești rău despre el. Contează Trebuie dacă faci... e Contează Trebuie dacă ești să... jurnalist sau ești merceanat. Da, să aveți realitatea, astea. nu adevărul unii sau altul, așa cum și-l doresc unii sau alții. Domnule Năstase, mai avem mai puțin de 5 minute, mai Pe puțin car. de 4 minute până la fix. Vreau să vă mai pun o întrebare. Am auzit-o din... Uh, uh, mai multe surse. Unii zic că ar trebui, vă dau așa un sfat, dumneavoastră și mai, Sandu, să vă consolidați într-o perspectivă alegerilor parlamentare. V-ați gândit la cine un asemenea obiectiv? Eu vreau să vă spun că întreaga societate vrea ca odată și odată în Republica Moldova Să existe o forță consolidată Mă refer aici la forță de partid De o forță politică Platforma Demnitate și Adevăr în permanență A chemat către consolidare Amintiți-vă atunci când încă Maia Sandu nu avea un partid Noi am fost deschiși Pentru venirea Mai Sandu Preună cu echipa ei pe Platforma Demnitate și Adevăr am, făcut -am, fost, am avut aceeași disponibilitate Față de alte persoane care aveau demersuri reformatoare, de demersuri democratice, erau bine orientați și așa mai departe. Și în continuare, Platforma demnitate și Adevăr își propune consolidarea efort societății și a conjugării eforturilor tuturor forțelor sănătoase. Acum, fiecare dintre partidele noastre au organe de conducere. Noi suntem într-un proces de consolidare a structurilor teritoriale, tot mai multă lume aderă la platforma demnitate și adevăr, iată oricât de ciudat s-ar părea după acest scrutin din, 30 din 13 noiembrie, foarte multă lume în teritoriu aderă la platforma demnitate și adevăr, ne susțin, din păcate mai puțin financiar, este și un motiv pentru care fac pe această cale o, un apel către, către oamenii noștri cine pot să contribuie cât pot la dezvoltarea acestor două partide PAS și Platforma Demnitate și Adevăr și uh, mă bucur că din partea, cel puțin a doamnei Sandu, să vedem și a echipei sale uh, politice, dacă există aceeași disponibilitate, există disponibilitate pentru a merge împreună, pentru a ne consolida, pentru a putea face față uh, unui scrutin parlamentar, fie el uh, anticipat sau... Uh, sau, bine, sau, ordinar. sau ordinar în termen să facem față pentru că de unii singuri ne va fi foarte și foarte greu formula în care, prin care vom fi împreună sau cum vom, vom participa, deja o să decid organele de conducere a celor două partide cert este că platforma este pe trend ascendent este foarte bine poziționată am ieșit cu capul sus din acest scrutin am muncit foarte mult și cred că s-a văzut acest lucru în teritoriul reprezentanții noștri nu au avut zi de odihnă în toată această perioadă și iată, aceste fapte, aceste activități sunt sigur vor fi răspătuite în viitor. Dar, domnule, să, să nu credeți că discuțiile privind o eventuală fuziune, haideți să spunem, a celor două formațiuni ar trebui să aibă loc cât mai devreme pentru a nu lăsa pe ultima sută de metri, fie alegerile și anticipate. Cred și că trebuie ordinare. să învățăm, e adevărat ce spuneți dumneavoastră, trebuie să învățăm din greșelile trecutului, atunci când ne-am pomenit cu două săptămâni înainte de scrutinul prezidențial și nu aveam desemnat candidatul unic și atunci a fost nevoie pur și simplu printr-o declarație să mă retrag pentru că era imposibil. Dacă mergeam în doi în acel scrutin prezidențial, am fi ieșit cu, cu un rezultat foarte prost. Dar, repet, discuții trebuie să se parte. și aceste discuții trebuie să privească cele două partide și simpatizanții noștri și întreaga societate. Totuși deciziile vor trebui luate în funcție de care este uh, mai benefic, care este formula cea mai eficientă. Că este fuziune, că este uh, alianță, că este bloc, că este... Dar asta deja sunt uh, chestiuni de formă. Pe, noi, pe mine personal și platforma de unitate și este preocupată de conținut. Iar conținutul deocamdată uh, este așa cum este ca să ne... Mulțumesc, Lui Andrei Năstase, liderul partidului da, invitatul aceste ediții a punctelor de reflexie. Vă aștept, domnule Năstase și nu într-o ediție viitoare. Cu... Sper că nu după doi ani de Fără zile. doar și poate vă invităm și vă vom urmări de altfel activități activitatea precum o facem uh, dimineață de dimineață, uh, ceea ce fac personal aici da. uh, și vă aștept, spuneam și una din edițiile viitoare, azi mulțumindu-vă pentru opiniile pe care uh, le-ați exprimat, vă urez succes în activitatea pe care o profesați. La rândul ascultătorilor, uh, le mulțumim pentru faptul că ne urmăresc și invităm să facă același lucru în continuare. Vitalie Enache, vă dă, dragi prieteni, întâlnire mâine de la ora 7 și 34 de minute la o nouă ediție matinală. Să aveți o zi cât ce. Poate de bună. Puncte de reflecție